Jag har världens bästa knackknackkämp Oj vad bra, mm. nej okej okay, uh, Hur går det? Okej, okay, börjar du uh, Ja, knackknack uh, knack. mm. Vem där? Alltså då vem uh, Alltså hur går det här? Det är nog dumt. Du sa ju du har världens bästa knackknackkämp Nej men Det där var kämpet Nej no, men det var nog det världs sämsta ändå No jo, hej och välkomna till Radio Fletpo, det första radioprogrammet som sänds i high death. Yes. Och vad innebär då det här? No, att humorn är skarpare än någonsin <laughs> Jo, med Kai och Ted. Och idag så ska vi tala om sprit, hey. våld och AI. Och vi har intervjuar Kai, på... Kai. Vad sa du när du började nu? För du sa fel sade. Fel. Du sa Kai och Ted. Vi ja. har ju alltid haft Ted och Kai. Jo jo, alltså jo jo, alltså jag har tänkt på det här ganska länge. Och jag sa det med flit, för jag tycker att det är dags att jag någon gång skulle få lite ärkänsla för min insats här i Radio Pleppo. Uh -huh. Så att mitt namn skulle få komma först någon gång ibland. Men, uh, vadå? Vad, vadå, vadå? Jag vill få mera kredit. Förstår du väl? Alltså, i, i 50 avsnitt nu så hade det bara varit Radio Pleppo med Ted och Kai. Nej, nu hade det varit lika stor betoning på Kai som på Ted. Bullshit, men det är ju klart att du är nöjd, för du är ju första Ja, men så kommer ju mitt efternamn före i alfabetet också, och så klingar det ju bättre. Det där har vi talat om. du teddukai, istället för. Kajuset, rätteset. Det är det där var nog det mest korkade jag har hört. Och inte kan det ju handla om det Det det handlar om är ju att jag inte får någon respekt Det är ju ändå jag som gör största delen av allt Medan du bara sitter och tar råd i äran Och ändå får, Va? får ingen vad Vadå att Nej, du ska göra allt? Jag bestämmer ju vad vi ska ha med i programmet Och så är jag ju längre än dig Och mycket snyggare och äldre Vad? Men, ja. men vad händer nu Kai? Som att du ska göra allt? Vadå mm. snyggare? Mer fåfäng kanske? No. Ja, där var det och, och, och, Jag är nog mer ansvarig för det du på ändå du Ja men nu är det ju jag som bestämmer Och nu. nu vet vi ju det båda två Nä Jaha Nä. Ja men hur ska det se ut då Om det ska vara som du som bestämmer D Dina idéer är dåliga Du är som helt sinnes Och så låter du ju inte klok Vadå? Sitter där med headsetet och bräkar Vadå bräkar? Men det är väl inget fel på min röst Bää Själv låter du ju som en Bää Som en antilop. Nej. Nu Nej nej nej nej. Begge. Begge. Slut nu! Nej, men sl slut själv, för det var du som börjar. Men stopp nu! Det, det måste ju finnas ett bra sätt att, att, att, att avgöra det här Jo, ja, vi ska låta det finska folket avgöra vem av oss som är bättre Och vem som ska få bestämma över Radio Pleppo Så det blir rättvist och men, på riktigt nej, men, Så Ska vi som ordna val? Ja, vi drar varsin kampanj Och så får folket bestämma en gång för alla hur det ska vara så får du se att ingen vill ha dig Det är ju dig som ingen vill ha Nu får jag börja planera min kampanj Ja jag går just det Bleh. Bleh. Bleh. Den bästa skolan i hela Finland Ställ i längdordning på ett led Stabba på fart och... sluta pinja Otroligt Ni skriker som några grisar Och så är ni långsamma Enda skillnaden mellan er och sengångar är att ni har hår i röven Eller jag har inte alla av er Vissa av er är ju löjligt långt efter i utvecklingen Som du Vad heter du Man det där är mini ollon. Han kan väl själv säga vad han heter Vad heter du Ja, det syns ju nog Hur som helst, jag är er nya gymnastiklärare Sagat Jag kommer att köta all fysisk fostran under läsåret Och jag kan redan så här från starten meddel det kommer att ske förändringar Det här är gymnastik, ingen lek Jag förväntar mig inte att ni är stålmän Men väl att ni är helvetes engagerade Ja, nu svor jag Det är ännu en av de saker som ni får lära er Sagat svär Men knystar ni ett ord om det till rektorn Så dödar jag er SKRATTA DÅ! JAHA! Ni är tydligen lika utan humor som ni är utan hår på bröstet! Dagens program! Innebandy! Två lag! Vem av er är det bästa på innebandy? Ni två, vad heter ni? Stefan. Bindo. Stefan och Bindo! Ni får bilda lag! Ni väljer i tur och ordning en i taget! Då bästa tar ni säkert först! Snabba på! Bindu börjar du! Uh, Janek. Yes. Uh, Olli! Snorri! Mm. Jonti! Yep. Axelsson! Sami, yep. Anko Tony Kenna Benny Okej, ni får ta Minn-Hollon Eh, äh, ta honom ni bara Vi kan inte Ni får ta Minn-Hollon för mig Nej, vi vill, ja, men, vi vill fast! Mini Holland, du är målvakt i Bindoslag Men isen... Jag brukar inte vara med på jumpa Jag brukar ha... MONFAST! Varför inte? Nej, jag, jag brukar få städa omklädningsrummen istället för det? Eller vara Men fort. säg nu bara, vad för det? Jag har rost på rost! Alltså benkörhet! Ja! Men sen jag var Ska du vara bort från gymnastiken måste du ha en lapp! Vitt jävla lögnar. Jo, men jag och mamma kommer överens med vektorn! Nu går du dit i målet, och håller chef! Att man ska behöva bli så här, arg Nu måste vi börja spela. Vi skitar i uppvärmningen! Alla till sina platser! Bindu! Stefan! Ni täcker! <skratt> Ja, ja, både bara! Kämpa! Visa de skidorna, Springt! spring och skjut för helvete! Det där var det sämsta skott mot mål jag någonsin har sett. Är ni flickor eller karlar ska jag visa? Får jag en klubb? Miniålor, du hålls i målet. Ett skott ska sättas med säkerhet, passion, styrka och från botten av hela ens kropp. Jaha, såg ni. Han rädda. Just det, Miniålor. Men, men får du det här? Nej han fick det inte Va, Vad gråter du för? Det här är jumpa och det ska svida Släng tillbaka bollarna, hör du dåligt Majestät, jag tror Mini bröt armen Han brukar göra det Stort prat, Mini -hållon. Tio armhävningar för varje insläppt mål Ni andra kan stretcha så länge Mini -hållon. armhävningar vad det sluta gråta ska jag komma ta i dig så den bästa skolan i hela världen Hurra! Hurra! Hurra! Rösta på Kai! Ulla Mai 24 berättar Jag tycker så mycket om kaj mm, ja. Och jag hatar den jävla tydden ulla Mai är inte den enda. När hennes vänner samlas hemma i hennes salong för att brodera och knyppla och dricka kaffe så kretsar samtalet ofta kring hur mycket de avskyr Ted. Jag hattar honom! Ja, som en människa. Så han som... som en lort. Ta på nervi! Han som bara rollar. Ta på nervi! har ni Ted. Ta på nervi. Ta på och hennes vänner röstar därför på Kai i det kommande valet. Ja, Kai är så gull cool och talar så krant till ja, skillnad från Ted, som både ser ut och låter styggt, måste mördas. När framtiden står på spel är Kai det naturliga valet. Gör som Olla Maj och Maja rösta på Kai så får du bättre underhållning, bättre stil, bättre radio. that for me Jo, hej. Välkomna till denna snabbt sammankallade valdebatt där Ted ställs mot Kai och kampen handlar om det kommande valet och vem som ska få bestämma över Radioplappon. Som ordförande fungerar jag, Klaus-Wernholz Brötchenbaum. Jag är ju djurexpert, men eh, idag gör jag eh, annat. Eh, kanske parterna vill presentera sig själva. Vi börjar eh, där... Ja hej, jag heter Ted Och jag tycker att den här debatten är löjlig Och att det här valet är löjligt För alla vet ju redan att det är jag Som är hjärnan bakom Radio Pleppo Och att det är självklart är jag som ska få bestämma ja Jaha Jag heter Kai och jag tycker att jag är bäst Och att förtrycket av mig har pågått Allt för länge Jag har blivit utnyttjad av Ted under allt för lång tid Och tycker nu att det är dags att jag får Den ärkänsla jag förtjänar i Radio Pleppo Jag kan ju komma med en varning här Till er alla att Kajs svar brukar vara som han själv är äh, lång och tråkig och flummig. Ja. <skrater> ja, och så är ju saken den också att han stammar helt fruktansvärt. Så ja, nå, jag skulle föreslå att när han sätter igång och börjar stamma så får vi på lunch. <skrater> inte sant, inte ja, sant. Men knappt är det en Vad har det att göra med någonting att jag stammar? Nu ja, men lugna ner er nu era media -oror. Här är det jag som bestämmer vem som har muntur. Och dessutom har jag gjort en agenda för dagen. Och det första jag vill att ni ska svara på är vi som jobbar på Radio Pappu har ju länge levt under fattigdomsgränsen. Vad skulle du göra åt detta Om du fick bestämma Klaus Werner, jag kan svara på det här först jo. Det är ju alltså Ted hittills som har haft hand om Ekonomin och han bara som sprider pengarna Till höger och vänster, det är ingen ordning alls Men om jag skulle få bestämma Så skulle jag se till att sådana som du Klaus skulle få mycket högre lön Okej, okay, men då tycker jag debatten är avslutad när det står klart att vi alla ska rösta på Kaj Nej men stopp ju... men ska, ska som inte Jag får säga någonting Det är ju klart att om jag skulle bli vald så skulle du Klaus Få ännu högre lön Du ska som få lön enligt formeln x plus 5 euro Där x är lika med det som Kai bjuder Så nu är det ju klart att alla som Att det är som jag Det låter också jättebra Hörde i alla Och nu gör vi så i nästa rond Tips från coachen Att jag medan ni svarar Ger er instruktioner som ni måste följa Och ämnet ni ska diskutera är, är Djur Kai du får börja Jaha, uh, no, det är ju viktigt att minnas att djur också har rättigheter. Du, du, Och, du, du, du. Nu är du en babys. Uh, djur ska behandlas med respekt. Fattar du Och, inte? Du ska vara en babys. Men jaha. Uh, <här> <här> mamma, mamma. <här> det var bra. <här> nu är det Tadjic tur. Prata om djur du också. Aika, alka Nytt Nå no jag är en stor djurvän och har alltid... Du, du, du, du, du. Nu är du medlem i Al-Qaida. Uh, jag har no, uh, en bomb Och ska som spränga Alla solen i Amerika Så djuren får gå fria Just det Bra <laughs> Det gillar jag det där med sov findigt. Och nu en rad snabba frågor Till er båda Kul spruter ronden. <laughs> grillat eller stekt grillat. Stek. Surt eller sött Surset Suck eller stön uh, Korv eller AIDS Korv, korv, korv, korv. Ja, ingen gick i fällan <laughs> Barn eller Volvo Volvo Carola mm. eller Lordi Lordi, Lordi, Lordi Simba Lordi. eller drunkna S Som lejonkungar Haik eller disku Haik Ja, ursäkta uh. Hallå? Nä Nu Sju Håll upp gos emot luren oh. Tutti lull. Jag, jag, jag kommer strax. Jo, ja, vi får avrida. Här har ni för mina sälar får kutar nu. Jag måste kuta. Rösta på vem ni vill. Hej då! Fakta om. Kaj Korka aho. Korka aho. Vad betyder det här bindestrecket i namnet? Är han som gift Aho? Han påstår att han inte är det. Men hur ska man kunna lita på en man som säger såna här saker? Alltså Ted, jag tycker det är jättebra att man så... ...bara kör över katter utan att som stanna... ...och tvingar barn att arbeta och... ...vålta... ...fakta om... ...Kaj Gorgö Aho. Kai stammar. Ska man faktiskt få jobba på radion? Om man låter så här... Alltså det bästa som finns med Radio Preppo är att vi som får jobba tillsammans, Jag och Ted, med Radio Preppo. Volta! Fakta om Kai Gorga! Kai är helt och hållet sinnes. När mikrofonen mikrofonerna stängs så brukar det låta så här. Ja, men innan det så ska vi lyssna på det. Ja, ska få veta Alltså ibland så talar jag för mig själv Och då brukar jag säga att det här <skratt> <skratt> Sorry Killa och kak här för vi börjar sändningen Volta <skratt> Sorry Tycker ni att den här mannen ska få bestämma över Radio <skratt> Vem vill ni ha istället? Rösta på Ted Forström Han har ett normalt efternamn, han stammar inte Och han är inte sinnes Vad mer kan man begära? Rösta på Ted Forström Jag rösta på Ted Forström Jag rösta på Ted Jag rösta på Ted Jag rösta på Ted Tack professor Korabyx För ditt anförande Som vi alla hörde Är diskussionen om planeterna Alltid en het potatis nu går vi över till stamcellsforskning, och det är docent äh, Pentiflum som talar under rubriken: Tänk! Oh, Vad va, va bra! Och vilken tur att äh, ni alla är här på plats! Äh. ledsen att jag stövlar in så här mitt i, men jag har stora äh, äh, nyheter. Det här är en vetenskapskongress. Står det inte en kyls på dörren för ni kan inte komma. Jo, jag vet, men jag har stora nyheter, vet ni. Ni kommer inte att tro era ögon. Det här är så fantastiskt. Vej, vaj, äh, kanske är det att du går ut Hör upp, att... Hör upp allihopa! Hör upp! upp nu allihopa håll i er nu hundar kan prata jag var just på väg till veterinären med min labrador Då hon plötsligt tittar på mig i bilen Och så säger hon Vitsi vad den här bilen drar mycket i bensa Jag blev helt chockad Och tänkte att jag måste omedelbart komma hit snälla, mika, vad... Det här är just strålande nyheter för er men Är det inte? Ja, men... Det är som en ny dimension för forskning Hundspråk Snälla gumma, vad sysslar du med? Jag... Allihopa, jag ber om ursäkt för det här avbrottet Det här är... Min hustru Sara, vad sysslar du med? Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom hit, jobbra. Ja, ja, det här är mirakelhunden som jag talade om. Kom, kom, kom hit upp på scenen. Kom, kom, lilla gullet. Ja, se dig allihopa, det här är Cindy som jag talar om. Cindy, säg hej till alla professorer och akademiker. Säg då. Sluta nu, genast, Sara, du känner ut. Säg, säg någonting, Cindy. S säg någonting, vad som helst, om, om, om vad du tänker på. Sara. <tryck> Hör ni? Hon sa, hon sa kul att ni är här. Kul, hon sa det, hörde ni inte allihopa Det är duktig Cindy Tänk Stefan, tänk om du skulle tala lika mycket med mig som Cindy gör Kanske vi skulle vara lite lyckligare då Sara, det här är inte rätt tillfälle Men när kommer det tillfälle då? Du är ju hela tiden på föreläsningar och möten och kongresser Och sen när du är hemma så sitter du och läser och skitar i mig För jag är ingen gradu Sara. Jag är ingen bakterie som du kan undersöka Jag ska säga er alla Nydocenter och professorer Att Stefan här har nog inte Direkt laudator i äktenskapshantering Och du har Improbator i sexliv, helt klart Eller kanske impotent ur? Eller jag är aldrig där ur? Det här var det enda sätt Jag, jag hade att, att Komma i kontakt med dig Sara. Det här var allt Nu går jag <skratt> Ja Tusen ursäkter Mina herrar det är Min hustru så... Ja hon lämnar hunden Sara du lämnar hunden här det, Sara Stamselsforskning mm -hmm. Vet du vad den här bilen Rameke Benza Vi avbryter för en extrainsatt nyhetssändning. Knappt har valfebern i Sverige lagt sig innan vi också här i Finland får stegring. Sällan har känslorna i debatten gått så heta som nu och det finska folket tar sig för pannan medan opinionen äter burana. Lämpen ska alltså tas och frågan som ställs till det finska folket i valet är vem, Ted Forström eller Kai korkea som ska få bestämma över Radio Pleppo. Slutdebatterna har nu hållits och tidigare i förmiddag höll både Ted och Kai tal på varsitt håll inför sina anhängare. Så här det när Kai mötte sina väljare på Vasatorg. Att rösta på mig till posten som chef över Radio Pleppo är samma som att rösta för alla som någonsin diskriminerats. För alla som utstötts på grund av talfel, stilighet, längd, bruna ögon, perfekt hy, riktigt snygga kläder, enorm snopp och ödljukhet. Att rösta på mig är lika självklart som miniporkarnat på hässen. Livet är inte bara en lek, det är också en dans på rosor, om jag får bestämma. Jag citerar min läromästare Dostojevski. Människan är skurkaktig nog att vänja sig vid vad som helst. Men nu är det tid att resa sig och visa dead-anhängarna att fascismens tid är förbi. Jag är Kai! Starka känslor på torg alltså. De senaste opinionsmedningarna visar en knapp ledning för Kai efter morgonens tal. Men Ted gjorde sitt yttersta för att vända på siffrorna under ett hetsigt tal i Mordor tidigare idag. Världen förändras. Den gamla världen ska brinna i industrins eld. Skogar ska kövlas. En ny världsordning ska upprättas. Vi kommer att driva vårt krigsmaskineri med svärdet, spjutet och orkarnas järnhänder. Först måste vi eliminera motståndet. Kai vill ta vårt land, men jag säger, ta hans istället. Bränn varje by, förfölj hans anhängare det känner ingen smärta! vi känner ingen rädsla! Vi kommer att få smaka Det var febriga stämningar från Isengård. Idag är det finska folkets tur att avgöra- och valresultatet väntas komma in inom kort. Nyheterna återkommer med rapportering och analys. Jag heter Kajsa Kaksi Vitt och vad du har varit lycka. Jättebra! Fortsätt med sådana här... Vi avbryter Radio Pleppo för några meddelanden. Varuhuset Stockman beslöt igår införa totalt proppförbud i sina rulltrappor efter stora kundpåtryckningar. Enligt Stockmans pressansvarige är beslutet motiverat eftersom alla det som i rulltrappan står bakom en person som proppar oundvikligen kommer att föras in i den illaluktande proppgasen. Och det här strider mot mänskliga rättigheter. Mera information på initiativets hemsida www.propa-i-en-rulltrappa.nu. Utrikes Döden har fångats av österrikiska myndigheter Enligt polisen gick gripandet lugnt till och döden gjorde inget motstånd Döden är misstänkt för att ha orsakat samtliga dödsfall i hela världshistorien Och rättegången kommer att inledas den 1 november I Österrike är maximistraffet för dylika brott 15 år Och så det senaste från Ankeborg Kaisa Anka la igår ett ägg som Kalle Anka antas ha varit far till. Tidigt i morse meddelades dock att Pluto ätit upp ägget och ägaren Mussepigg ska nu ställa sin rätta. Dessutom kliver Ankeborg in i framtiden i och med det första gayäktenskapet. Det är 176-671 och 176-716 från Björnligan som igår svor varandra evig trohet. Och så vädret. Det regnar katsan i Lapland, Angina i Palestina och vin i Österrike. Till sist veckans lottorad 4, 8, 15, 16, 23, 42 2,8 miljoner euro gick som vanligt till kalajoki. Det var allt. Nu fortsätter Radio Plepo. Radio, ja, Radio, Radio, Radio, Vi avbryter igen för extrainsatta nyheter. Kampen om Radio Pleppo är avslutad. Vi har precis fått meddelande om att vit rök nu ryker ur skorstenen och det betyder att det finska folket har sagt sitt och att valet är avgjort. Vi går direkt över till vallokalen. Ja, vi är samlade här nu för att ta del av resultatet. Jag har kuvertet här i min hand. Ted och Kai, hur känns det? Snart får ni veta vem av er som det finska folket gillar bäst. Det känns bra. Jag är övertygad om att folket har gjort ett bra val. Jag är lugn ja också. Jag litar på mina landsmän. Jo, jag har så alltså svaret här. Kanske jag drar ut lite på det, lite dramatisk effekt. Här har jag kuvertet. Ska jag öppna det? Eller vänta lite? Ja, det får ni se. Kuvertet, kvar. Jo eller så öppnar du det du bara, Klaus. Ja, okej. Okay. Vi ska se, nu sprättar upp det försiktigt. <coughs> ja, Rättar upp det försiktigt. Jo. Skätte i tionde 2006 har finska folket röstat om chefspositionen och titeln bästa programledare i Radio Pleppo. Valdeltagandet fyra promille jo, det är rekordlågt. Enligt grundlagen jada, jada, jada och vem orkar så har stadgats jada, jada paragraf, film, flim, flam punkt, knulleri. Ja och det här Det finska folkets motivering lyder Demokratin har förvandlats till en lekstuga för övervuxna pubertetsegon i och med detta val Denna orge i självgodhet och navelskåderi kan inte betraktas som annat än slöseri med skattemedel Vem bryr sig om ett simpelt radioprogram Och vem orkar bry sig om vem av de två idioterna från Peder Söre som är bäst? Vi medborgare är uttryckligen trötta på både Ted och Kai och på deras pinsamma utspel i media och deras gräl. Och då. För att visa vårt misstycke har vi bifogat en bild av ett långfinger. Kolla. Och låter meddela att det finska folket enigt och vederbörligen har sagt sitt och att vi hatar er. Finlands befolkning, så men kansa. P.S. Vi röstar på Filip Loll. Va? vad mycket folk som vill ha mig. Jag är ingen valare, jag är bara jag en <skratt> <vad> <skratt> <Hon. skratt> <skratt> <skratt>